Txaldeon, guzti hoi... Gonekin erobero irrati saioan zaudete... Ara Txaldeon, guzti Alto, alto... Zer saturatuta gauden... Saio... <risa> <risa> <Sayo. risa> Mikro gorria... Uy! Aia ma? Bai, bai, bai, ezak izatea... Tzu, tzu, tzu... Igual bai, da mikro... Datu, bai. Ez mikro gehiago... Ez, adatu jozu katxarri hori... E, bueno, gaur... Bai. Gaur natural... Egia eh, san nolako saioa... Kaixo esateko lehenengo aldiz... Tastasei irratiko entzule guztiei... Puh. Dea, asteontan jakin dugu... <laughs> <laughs> bueno, gurekin zaudetela... Entzule berriak ditugola ere bai... Eta... hori? Kaixo eta musu berezi bat bidali nahi dizuegu gaurko saio saturatu honetatik. Beno, eta esan bezala gaurkoan saio musikala tokatzen zaigu hiru astetikik bain bezala, beno hiru aste normal bat musikal hori da pixkat planteatu genuna E, urte honetarako eta ala prestatugu. Antxe eta ekoizten den saioa, baita ere, taztas irratitik entzuten gaitu zuenei agurra, baina baita ere, zintzilik irrati eta arrosa saretik, ekoizten edo, bueno, hortikaren bideratzen, hasten diren saio bat denez, ba, akaso beste irrazi batetik ere zuten gaitute ongi etorriaak gonekin eroberora, e, gaurkoan norri izango dugu gure biddailagun ordu honetan, ba, gaur gurekin eta James izango dugu eta bueno... E, Makume honi, omenalditxoagin egin nion, ba, duela egun gutxi, e, iaren hogeian hil zelako, eta orduan ba, bere karrera musikal guztiaren inguruko, bueno, guztia edo, bueno, bintzat lagintxo batekarriko dizuegu gaur ona. Eta James, eta esan aztu, eta John sekin, guri gertatu zaiguna. Beste abeslari bat, estatu bat uarra ere izena antzekoa, Abizen ere A eta O artean hor. Nasten eta, bueno, gaur eta zen inguruan egingo dugu. Beste James. batean Jensen. O eta, eta biterekin, eh? Malpensa. This is a man world. This is a man's world But it wouldn't it wouldn't be nothing Nothing without a woman All the girls Take us over the road Man Make the trains To carry The heavy load Man Makes the electric lights To take us Out of the dark Man Made the boat For the water Like Noah made the art. This is a man, a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman, a woman or a girl. Now listen. Man thinks about little bitty baby girl baby boys Man makes them happy Cause men he makes them toys And After man has made everything Everything Everything he can You know that man makes money To buy love a man. But this entzutan ari sineten abestia agian ezagunenetariko bat egingo zagizue zuetako askori this immense world edo hau gizonen mundu bat da izenburua duen abestia da u bertan entzun dugu eta James eta agian ba, bere bizitzarekin ba asteko edo ba bere amailerarekin duela hamar egun hilbaitzen baina zen hasiera e, horretara eta orduan bakokatuko gara mila bederat zi da hogeita hemezorttzan Kalifornian e, Los Angelesen hain zu zen eta Ba, emakume honek ere ezakite beste hainbat, jazz eta blues, abeslari askoren bizitzatik, ez dakit zergatik, baina zerikusi handia duen kontu bada, ba, bera hamala urteko hamabatekin, bueno, hamala urte zituen bere amak e, ba, izan zuenean, James eta e, James, eta bueno, ba, eta esan bezala 14 urteko ama baten familian hasi zen, ez ekiten zeintzen bere aita eta, eta ba, inguruan zituen lagunekin eta bizi zen pentsioko ba laguntzaileei esker ba hasi egin zen eta ba horixe, ba or, bost urterekin jada azten da Abestian Echoes of Eden e, koroan, eta bueno, hori, ba askotan ez, Elisa Los Angelesen dagoen Elisa bateko coro bateko partaide da eta bueno, ba bost urterekin ja da bere pausuak ematen hasten da. Ta hori ezaten genuen ba oso beste abeslari batzuekin zerikusi handia duena, ezta zik Ondo, orain, bezakitzua inara ogoratzen duzu hitze egin genuen halako batean beste saio musikal batean, ez daki zen Enina Simone edo orrelako beste abeslari bat ere, ba, eh, ba, hori, ama gazte bateekin hasia eh, izantzena ingurukoek lagundua, ez? Bai, bai, bai, eta bai, bai arazoekin bazka, bai ustendut berei ze, ba, <laughs> izan zela, saindu zutena no, batean yeah. eta gero pasatzea eskutik esku eta bai. azkenean bai, bai, bai bai egia da, eh? eta gero baita badute haman komunean e, berdinazten direla ere, ez, <coughs> gospelaren historioarekin, <coughs> pixka bat azkenean ba, garai eta kontestuaren kontu bat izango da bai, bai, du handia izateko, ez, orlako bueno, arazoekin edo egora desberdinekin hasi behar izan zutela etzaket miren e, zerbait gehiago komentatu nei dizuten bere hasierren inguruan eske hemen gabiltza wikipedia desberdinetatik eta informazio hartzen nire wikipedia zurea baina pobreagoa da eta Benere. Nik frantxezetik hartu dut. <laughs> eta ba, agian berelen, ba, esan dugu ez, bere ibilbide hori Elizako koralean ematen du, baina agian mm, modu profesionalago batean edo, mila bederatzeren da berrogeita marrean astenda abesten, irukote emakumez osatutako hirukote batekin, de kriolets, izena zuen, eta, ba, mila etzeren da berrogeita marrean asita lagurte beranduago Joni Otis e, orkesta zuzendariak aurkitu egiten ditu, eta ba, berarekin batera eramaten ditu gira ba, batean, orkestarekin batera, eta ba, beste izan bat ematen dio taldeari, depitsiz, Eta Jamesetari ematen dio bere eszenako edo bueno, gaur egunen ezaguna egiten zaion izen hori Eta James ez? izena alderantziz bere izena zatitu eta alderantziz e ematen du Eta hori ba otizi esker hainbat eh, abesti grabatzen dituzte eta ba hori xe, Esan behar da ere, hau guztia San Francisco-era mugituztela. Pauzu guztia hobertan egin zuen, eta, bueno, adeirudik garaian edo aukera gehiago izango zituela bertan eta hori, San Francisco nemantzion pixkagat bultzada bere karrerari. Bai, eta ziren trio musikal bat izan arren, e, ba, bueno, disco lehenengo disco horri, eta James izan ajartzen dute zuzen eta orduan beste, berarekin batera, hasi ziren beste bi horiek ba, korista moduan planteatzen dituzteia talde berrian eta eta James e, planteatzen dute, ba, bezlari principal moduan, edo ordoan jada, ba, gian pixkat bere hautsak, e... Gaien egiten zuenez, ez, beste hau txon bat zuen artean, eta ba, jo ni hoti isonek, baiada, etorkezuneko bizioa izan eta bultzada bat, ematen saiatu zen behintzat. Uh, I play piano. Oh, very nice. Alright, let's all try together. Alright, that's great. you're singing at last tonight, right? the head of James. Great, take it away. Here we go. I love you guys, thank you. way, I see it, no the other. There lay. <laughs> my love has come along. Oh, yeah baby. Oh, in my lonely day. They're over And life is like a song Atenez orelako 다가 Baina Baina Baina Baina Baina gehörtibizio Buda Baina Baina Baina musika berezia gainera horrelako eguraldiarekin ere merezi duela ba, jarraituko dugu pixka bat eta Jamesen bizitzan sartzen? jarraituko dugu lan? A thrill that I No, entzun dut zutena horreintxe atlast bere kantu ezagunena, e, bueno, e, komentatzen dute hau dela bere kanturik ezagunena, eta hori ere bai ba, 2008an e, disko hau, e, atlasta bestia zeukan diskoa izen berekoa, 2008an argitaratu garren, 2008an ba, rolin Stone aldizkariko bosteun diskorik, E, bizitzako boste diskorik e, oberenen arteko zerrendan e, sartzen dute, egun da Maseigarren e, tokian, eta borixez, berriro hartzen du indarrori, e, musikokritikoa eskorentzako eta Jamesen abestirik eta diskorik e, onena hau eta alere 2008an e, berriro ere Zerren dago apur bat txikitu, eta egun abesti, ebarkatu, egun abeslaririk oneren zerrendateratzen du, errolin eztoan aldizkariak, eta kasu honetan, eta James berriro ateratzen da, eta hogeita bigarren tokian beraz, ikusi ba, urteak eta urteak aurrereagin ala, ba, hain zarrak ziren diskoak, edo horren beste denbora, abesten zera emakumeak ere, ba, tokio soso honean -so e, kokatu izan ditu. Bestalde, e, bere bizitzari buruzitzeiten jarretzeko, ba, lehen aipatzen genuen bere ama gazte horrek, ba, bueno, bera e, otisekin eta pitsis taldearekin zegoen bitartean, bere ama keskatuta Los Angelesera itzuli zen, eta, et, e, roll with me, Henry, abestia e, grabatzeko intentziarekin, eta ez dakitorti daukagun, bai, egin erak zanda gredillei andreñoa eta bueno entzun dezago on zer jetik beramak aimasteko eskari hey, This is what you have to do to make me love you too God to dance with me Henry a dance with me Henry a rock with me Henry a talk to me Henry a dance with me Henry You better dance while the music goes on go Bueno, ba, nik argi dagoela ez e, Roll with me Henry edo eta Dance with me Henry zebietara esatzen mm. morda doka ba, mila beratzi landa berroitzama hosteko, eh, ba, exito handien listan lehenengo posto iritsi zen ba, diz la kanción del verano <güls> eta hartan Ba, <güls> <güls> <güls> ya, esan jarri eta hemen dena kasi grat akarbait. oso Jo animatua eta bueno, Sanbarra da 50garrena marka da oso parabait santzela eta Jamesentzat eta abestiontaz aparte, ba bueno, beste éxito handiko abestiak egin zituen eta guztia hobeti ere Modern ri, Modern Records eh de Pitchis taldea utziarren, ba konpainhonekin jarraitu zuen eta Jamesek eta joan justu e, meia beratzean dago abesti bat ez, baizik eta bi eksitoa hondi zituen eta beste abestia Good Rocking Day di Dadi You can really go, go, go Jumpin fast or ride it slow I will see summer. You're a good rockin' daddy. Yes, you're a good rockin' daddy. Come on now, up on your feet, you can't be beat. You're a good rockin' daddy. I told the girl all to come and see. Just watch the can't be beat, you're on the and dance eno eta beste hau entzuten ari ginen bitartean lehen hasieran dizu egun datu bat zuzentze aldera esan dizuet e, ba, bueno, Nina Simon edo orrelako beste abeslari batei bat burura etortzen sitza idala Ez nintzen oso urruti biltzen baina bueno ez zen nina Simon Billy Holday izen berak ere hairu urteko ama batekin hasi behar izan zuen inguruko guztiek lagunduta eta orduan e, batez ere hau etorri zait zen ikusten e, ba, eta Jamesek... E, publikatu dituen e, disko guztien artean, badagoela bat, 1700-a larogeita malaukoa Misteri Lady deitzen dela, Misteri Lady zen e, Billy holiday ematen zitzaion izena, eta parentesi artean diskonek dauka Songs of Billy Holiday. Hau da, Billy holiday abestiak hartu eta horrekin zede bat atera zuen, bueno, agian berarentzako bai musikalki eta baita pertsonalki ere bai, ez? E, ba zeukalako nola baiteko Ba, bueno, ez dakit, e, gertutazu hori uh, Bai, bueno, hau espekulazio utxaidia, baina, bueno, bili jolideire, <risa> bai, piloa guztolitza egon, ta punto. Baina, bueno, guk baintzat topatzen ditugu hor. Bai, e, ba, eta esatelena ez, lehenu esan dugu Nina Simone, baina Nina Simone, bai, eta gainera izan zen gauzetako bat, bera, e, beltzen eskubideen gatik borrokan e, e, egontzen bere bizitzan zehar eta Eh ba, aipatzen da beti ba, le, bere lehenengo kontzertuan bere gurasoak beltzak izateagatik an lehenengo hiloretikendu zutela oh, eta ez orduan ba horrizengun asketa txikia baina asket txikia baina konpontzen dugu eta gero ere bai egogora ekartzen dugu edit piaf bere ere bai etorri zaigu burura berak ere oso gaztaro gogorra izant zuelako eta mm -hmm. bueno ba horixe hor beste handi hoien itzala edo itzala edo no, izar eta... guzti hoien konstelazioa eta txabelaren <laughs> burura txaineri zaurrekoan egon ginenen ere bere Ez hartza eta gogorra zen badire di bueno hor badutela faktore bat gosti hauek Horlako hots indartzoa datoratzen zaier gero igual ez a birten da about you amazing teach you about a W.O. Hill, -E make it and how entzako abestia o e, eh woman e, izenburua duena ere mila 1900 da berrogita mapiko urtoietako abestia da eh biak bezain ezaguna egin ez bazen ere, bueno, no nahiko eh e, bilakatu zena. Eta bueno, badirudi es entzun dituguna bestietatik izenburua, izenburoetan fijatzen soilik, ez? Ba woman abestia bat emakume izan aduena, e, lehen ere mundu entzate genekobo mundua, edo ezakit badiru di ere haure espekulazio gutxea da, eh? baina emakumeak, ezakit ba, bazookala, ja, ba, desberdin, taso nonsen zilidade bat, edo pixkatez lan zentzatzen zela emakumearen Eta or, bueno, ez da zer dago gorgunesa joan, eh? Bai, emakumea izateagatik ere bai, baina. Eta, bueno, ba, berrogeita margarren amarka da hori alde batera utzita, ba, esan dugu garai horretan e, badabilela, ba, de pitsi iztaldean, hori desegin, bera bakarrik asten dela e, modern rekords e, zigioarekin e, grabatzen eta, eta justu, irurogei garren amarka da asten denean, 2008 irurogeian, Ches rekords e, zigioarekin grabatzen, sinatzen du, eta, bueno, ba, iruro gehigarren e, amarkada honetan, Ba, Aztenbait, e, single edo grabatzen ditu, zen esanbar dugu, ba, eta Jamesen e, diskografia begiratuta, ba, gutxi gara bera, zazpi single edo publikatuta zituela ikus dezakegula, eta horretaz gain ama zazpi zede, ba, kontuan hartu, garei horretan, singleak bueno, baino, bai, zela, bi aldetako ez, e, binilo txikiago horiek, ba, pare bat abesti sartzen zienak alde bakoitzen, edo horrelako zerbait, orduan, bueno, ba, lehenengo dauzka horrelako zazpi, Eta gerora, bueno, albumak, <laughs> CD-ak miratzen dira egituron, horreindik ez, amazazpi CD, album, eta bueno, horrelakoak dauzka berdeaz e, trajektoria luzeko, Andrea. Eta esan dugu, irurogei garren amarkadan, txez rekortzekin e, sinatzen duela, Eta justu, e, irurogei garren amarkaen amaiarean, miratzen dira irurogei tabian, da, ba, e, zigiluaren sortzaia, eta beraz, etarekin zeukan kontratua, ba, deseginda geratzen da eta ba, bueno, iru urte beharko ditu eta Jamesek e, berriro ba, abesten, bueno, abesten jarraitzeko, ezen abesten jarraituko zuen iru urte horietan zehar, baina bueno, berriro eszenara igotzeko eta diskoak e, kaleratzeko. Eta, bueno, aipagarria da, karaionetan, baia da, bere heroinarekiko e, dependentziak edo agertzen hasten direla, eta ba, bueno, borroka gogorra izan zela berarentzako bizitzako zatilu luze batean zehar ba, eroinarekiko zeukan e, dependentzia hau eta bueno, irurogei garren amarkadan e, ba, borroka gogor bat e, pasatu behar izaten du, baina bueno, bizitzan zehar e, ba, bueno, alboan izan duen E, ba, arazo edo arazoetako bat e, izan da eta beno, ba, ba beste abestitxo batekin e, usten zaituztegu thank myself abestian, bila beratzeran da irurogeita sortzean grabatutako almost persuaded e, singela da. Eta, bueno, ba, oianak ondo ipatu bezala irurogei garran amarkadan txez e, zegilurekin esinatu zuenean, behia da, e, batez ere ezaguna oso ezaguna egitea lortu zuela, ez behar badere lehena ipatu dugun berrogeita garran amarkadako bere eksitoa hondien ondorio ere, ba, orduan iruro gai garen amarkadan jaso zuen usta, eta ere, barbada zigio honek bere irudiari beste buelta ba, bat emantziolako, eta ba, abeslarik klasiko baten moduan irudikatu nahi izan zuten, baina batez ere baladetarako potentzialik haragarria zuen emakumea. ez, ba, Piskat klasikoetik abiatuta, baina, dozakit, e, pixkat desgarradorea edo austera joera zuen emakumea. Eta bono, ba, orduan, e, ba, bere garaiko e, mutilagunarekin, txuntzuan, momento prensa rosa, mm Harvey -hmm. <laughs> e, Fukua, e, Munglaus e, taldeko abeslaria zenaarekin, ere duo pare bat e, grabatu zituen, eta hauek ere arrakasta lortu bazuten ere ba momentuk hartan balada oso-osolazgarri batekin egin zen ezauna eta balada All I Could Was Cry abestia izan zen Churchville naipatu nahi patu bezala txersigiloak emakume eh, klasikoago bateron irudikatu nahi zemazuen ere ba, eta getzuen bere alde rockeroa alde batera hautzin nahi izan eta bueno, ba, mila bederatzen da iruro eta jada eh, eta James Rocks The House eh, izaneko diskoa grabatzen du ja, izena bastante kaineritoa Eta, ba, irurogeita zeian ere duo, blues duo bat grabatzen du bere laguna den sugarpie de santos emakumarekin. Eta, balena ipatu bezala, e, leon hartxe ziltzen bada ere, berak mila beratzen da irurogeita magostarte gontzen konpainia honekin. Eta, bat ez ere, ba, azken urtean esango ez dagoen, ba, rok doinoetara urbilduztela berriro ere. Eta ba horren adibide edo 1977an ba Soul Blood balada o grabatzen dute El Mama eta esaten dutenez ba fiska optimistagoa batzuekin. Ba, esan bezala, eh ba 60garren hamarkadan etxez rekorrekin e, lanean ibiltzen da e, bertako ba zuzendaria den Leonard Chessiltzerakoan ere barazo batzutatik e, pasatzen hasten da eta bai hor irhiltasun momentu bat izango duela, baina hiru urte beranduago ba disko bat e, kalereratuko du, Deep in the Night izena duena, E, baina kasu honetan ez du harrakastarik izaten, diskonek, eta beraz, e, ba, bueno, e, momentu latzak pasa, de xente isilarazi, eta pare bat urtetxo beranduago txentsiz e, abestia e, grabatzen du e, alentu zentekin batera, baina estudiotatik e, desagertu egiten da, eta James e, denboraldi baterako. Esan behar da, honetan ere bai bueno, Arti Millsekin eskontzen dela, 1908-a bederatzean, esendatu interesgarria izango, solik eh, interesgarrian ikuste dela berarekin eh, biseme izango dituela, eta bi hauek eh, ba, eta Jamesen taldean joko dutela, bateke bateria eta gero besteak eh, bajua ba, bere amarekin batera kontzertuak emango dituztela, noski ez jaietzeko momentuan, baina pixkat eh, beranduago. Eta orduan duan, ba, esan bezala irurogeite meretzi larogei urte hoien artean, Ba, isiltasun momentu handiak dira eta Jamesentzat Eta mila bederatzi daunda larogeita berriro ateratzen da kalera, island rekorsekin batera, 7 year each diskoarekin. Uhum. Eta, bueno, ba, esaten duten ez, hor berriro ere, eta berreskuratzen du ez, bere indarra, bere gogoak, Eta esaten dutenez ez, ba, bere hegoaldeko soul horren adibide oso polita dela ez. Veltaten da pixka bere jatorrietara eta bueno, ba, oso berbada modu urbilean edo sentimendu zkargaturiko diskoa dela. Ba, nahiko kontemporanea ere bai ez, ba, pixka bere garai berrietara e, Barbiltzen da eta bere leengo jatorritatik abiatuta baina bueno musika garaikidera Horbiltzen hasten da eta jasa ere hartzen du laguntzat Bi urte beranduago Sticking to me guns e, diskoa grabatzen du, mila bederatzi deunda laro geita marrean eta bertan, e, bueno, datu kuriosoa da edo, ba, portadan azalean, e, co-girl bezala mozorrotuta agertzen dela, baina, bueno, e, hau ez da bere musika baina garrantzitsuago baina, bueno, jakin dezazuen ere bai, eta E, joe, hainbat etarekin ja naztu batzu diela elkartzeko beste da bere izena. Jamie bueno, Zetak, mila bederatzi deunda, larogeita mailauean, lehena ipatu dugun diskoa kaleratzen du. Misteri Lady Songs of Billy Holiday, izena duena. Eta, bueno, ba, beranentzako oso oso garrantzitsua den Billy Holiday hartu eta bertxonatu eta bestu egiten du diskonetan. Eta ipatu behar dugu Aipatu behar dugu, ba, bueno, en, disko honek eh, sari asko jasotzen eh, dituela, horien artean, ba, mila bederatzi ondela erogitama bostean, urte beranduago, Grammy hau ematen diote, jazz bokaleko albumik honena... Eh, honenari eta ba, bueno gero berandu xago beste eh, hainbat sari jasotzen jungo da hain zuzen Grammy Awardsetan eh, sei sari jaso zituen ba, bai eh, egin zituen lanengatik eh, esan dugun Billy Holidayren diskoarengatik Let's Roll diskoarengatik baina baita E, beranduago ere ba bere bizi guztiari egindako bueno, bere karrerari e, ematen diote e, saria eta mila bederatzireunda berrogeita ma, bostean kaleratu zuen Dance With Me, Henry, lehen entzun dugun abestia eta atlasten ere ere ba, Grammy o Hall of Fame e, sartzen dituzte ma bueno e Ba, sari moduan edo, ez, de, ba, bere karrerari gora gorazari egitearen. Arrijoa eta berblejoa usten hainan sobre English maila horrekin. Grammy <greymi> Awards. Osea, bizitzako bigo Grammy. Grammy. <greymi. greymi> Ohi nivela. Bueno, seriously. Bai, seriously is better to listen now eh one song. yes. Eta James singing Billy Holiday. <laughs> you change That sparkle in your eyes is gone mm -hmm. Your smile is just a careless yarn breaking my heart you change you change your kisses are so lazy you bored with me in every way And you change you've forgotten the word I love you each memory that we share you ignore every star love you I can't realize you ever came Oh you changed You're not the angel I want Now you change. zunduzuen abestiarekin, eta lehen egon gara itzegiten, ba, sari dezberdinak jaso dituela, agian gramiak, ez dira bat zuentzat hain Rimi. garrantzitsuak edo, baina bono nik ustut beste sari batzuk ere bai, aipatzeko modukoak direla, adibidez e, mila bederatzireunda laro gehita amarrean, e, eskubide zibikoen aldeko asoziazioak E, ba, bueno, e, sari bat ematen dio Hall of Fame awarda ematen dio mirat zirunda laro marrean, eta gero rock and roll hello famean ere bai e, sartu egiten dute laro geita mairuan eta bimila eta batean blues Hall of Fame esartzen e, dute, blues foundationek esartzen du bertan eta bueno, ba, sari desberdinak eta ipature bai bimila eta iruan izar bat jartzen diotela Eh, walk of fame Hollywood eco walk of fame and... o sea el paseo de la fama de la vida <risas> Bai, beno, esaterena e, egia dela ba, Ospea eta horrela irekonozmentua izan duela Sarides desberdinekin, baina e, berari buruzko pelikula batean e, ba, bueno, bera bizirik zegoela ere ba pixkat eh berak azaldu zuen bere, ba baita ere o, Obamarekin eh aserrrea zuen bietan eh Bellonze bere papera hartu zuelako edo bueno, pelikulan bai eta bueno, ba bera ez zegon osoa dos bere bizitzaren bertsioarekin, egin zuten bertsioarekin eta gero eh 2009ean be, 2009 bere 2009garren urtean mm. e, Barako Amaren aurka juntzen ba Bellonze Knols ezagiten hemen egon barko, tekeo yanana. Bai ordea. E, bere ospakezun batetara deituzuelako bere abesti bat abesteko, ba, bere bizirik mm. zegoena ez eta zegoela orainindikan eta ba, esatarerena emakume hau oraindik. E, bere azkeneko momentuak harten, naiz eta leusemia izan eta Alzheimerra izan ba, abesten jarraitu zuen, naiz eta lokal txikietan izan, eta e, azkeneko diska ba, ba potentea izan zela, Ez da, la, miren? Bai, eta, ba, labur bala aur, aur, horrean, patza ere hemen azkena bestian entzun dugu moduan, berere entzat bilikko lide inspirazioiturri zantzen moduan, nahi da ere, bera Janis Joplin ere ere inspirazioiturri zantzela ez, eta ba, ba, ba, ba, ikusten direla hor kutsua batzuk ez, bluz doinu eta batez ere, eta bueno, ba, ja amaitzera guaz, ez daukaguden bora gehiagorik, baina plazterraundi bat izan da, horkoan eta Jamesekin egita hor dutxo hau? Hori da. Eta beno, ba, inspirazio iturri izango delakoan zior gaude eta, ba, zue zure gustoko izana baita ere. Nik agurtxiki bat bereziki gaurkoan Orioko nere lagunentzat, munendiak hori auzeko lagunentzat eta txakortzi batentzat herrirentzat muxu handi bat. Uau, <risa> <risa> <Wow, risa> qué fuerte. Si? Venga, Ainara, aprovecha Aiz dakit, eh? Ja, zok urrenguan, zok urrenguan. Bale, vale. bueno, guztientzat bestela hurrengo asterarte hemen antxeta irratian. Gonekin ero beron, laroita eratzi, puntu zazpian. Bai, begira, nik bai, leucemia arengantik hilzela, baina bere musika izan dadi ere bai indarra horrelako gaixotasunak dituzten pertsanentzako bihotz-bihotze zentzondezatela hau eta indar geiena aurrera egitea lortuko dutelako. Bari da, musu, musu, musu. Durimeru. Primera bestia, Adela Ah, <risa> mire <risa> Adela Adela it could be oh scream oh scream oh sure someone will understand me hey da time.